Entz testua Herri eta hirietako taberna inguruetan bizi direnek birritan pensatu behar dute festa egun baten biaramongoizean eskaratzetik ateratzeko momentua. Zikinkeria non nahi, garbi behar zuten kaleak edalontzi botilla eta bezperako jaiak utzitako bestelako egietatik sartzen zaiguna sudurretik berriz pixa usai sarkorra bezperan edozein kale kantoia maskuria ustutzea erabakit dutenek urtzitako opari desatseginia maite Jokaera era inzibikotzat jota neurritinkoak hartu dituzten artean barakaldoko udala dago kalean pixa egitea udalaraudian debekatu ezezik gizon ekonomikoak ere ezarri dizki udala karau hori urratu duten herritarrei iaz Hiru ehun hogeita hau izun guztira, ehun da berrogeita mar euroko zigorra, Erdira mureztu litekena bera laur daindu ezkero. Oietatik euneko gehi, adinez nagusi direnen kasuak izan dira. Salaketen bieren berriz, azte ostean etorri dira. Estadistikaren arabera, gainera badirudi eraginkorra izan dela barakaldoko udala kartutako erabaki zigortzalea. Mm -hmm. Iaz, esan bezala irure honda hogeita lau izun jarri bazituzten, aurten, bederatzilabetetan zehar, iruro geita, lau salaketa pilatu dituzte. Hori Oribarakaldon Donostia Berriz Bizi Lagunena da pixaren arazoari aurre egiteko egimena, Sensibilizazio kampaña hasi zuten duela aste batzuk Aldezarreko Auzo Elkarteko Kidek eta lehendabiziko emaitzak jasotzen hasiek dira dagoeneko. Bereiekin hitz egin du Ainara Ortiz gure lankideak. Iñaki Biaun, Partezarrean bizi elkarteko idazkari nagusia egunon? Egunon bai. Ez egin pilla kalean, osolelo garbia, adirasgarria jarri diozue kanpainari. Uhum. Bai, bueno, e, behar, behar ikusi dugu, ba bueno, bon, izan bat e, feste egunetan, edo ospilizun egunetan, ba, jende asko alkartu aldesarrian eta bueno, giroa berotzen doan neurrian, ba bueno, jendea has tesan ba, e, e, txoko bazterretan pixe item eta bueno, eh bueno, iruitzen sita gainera nolbait neurri batean ere ohitura ere bihurtzen ari zala, eta pentsatzen denu horri aurre egin da sitzaiola, ba, egoera bere onera ekartzeko. Beraz, e, evidenteat dirudien arren, jendeari arauzi bikori gogorara zi egin behar zailo? Bueno, barak iku, estegit, bagiroa berotzen duan, hurrian, muturra berotzen da, eta ezkait, batutana arauak eta etxean egin ez genuken zio zer, ba, beste besteen etxean iruditzen beste zaigu egin daitekela, eta ez, ez gara, bestearen zapatetan jartzen eta aurrera eta ez. Iñaki Inakizu aldezarreko, donostiako aldezarreko bizur laguna zaitugu. E, zer da orain artean estropada da, sagar bat edo da San Sebastianen biharamonean zure eskaratzetik ateratzerakoan ikusten zenuen argazkia. Bueno, ba, normalian, nor, bueno, eh, goizien, goizazten dira garbitzen, baina ikusten da, naizta goizien hasi e, garbitzen, ba, hori, ba, ba, azterra azkotan, ba, txera, ba, plastikosko batzuak, e, eta gero, ba, pareten kontra, ba, hori pixauzaia, eta, bueno, alako egunetan, zenbaitetan ez, ba, karri egei, pareten kontra, ba, baltzutzen ere, zenbait hau zotarrega ez duze, portalian, edo, ondendako atien ere, bai, eta, bueno, ba, nona, ma, pixka tristezia barra ez,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 Jokaera inzibikotzat jota neurritinkoa hartu dituzten artean barakaldoko udala dago. Kalean pixa egitea udalaraudian debekatu ez ezik izun ekonomikoak ere ezarri dizkia udala, karau hori urratu duten herritarrei. Iaz, irureunda hogeita lau izun guztira, eunda berrogeita mar euroko zigorra,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 Hori barak Aldon Donostian berriz bici lagunena da pixaren arazoari aurre egiteko egimena. Sensibilizazio kanpaina hasi zuten duela aste batzuk Aldezarreko Auzo elkarteko kideek eta lehendabiziko emaitzak jasotzen hasiak dira dagoeneko. Bereiekin hitze egin du Ainara Ortiz gure lankideak. Iñaki Biaun, Partesarrean bizi elkarteko idazkari nagusia egunon. Egunon bai. Esekin pilla kalean, osolelo garbia, adirasgarria jarri diozue kanpainari. Uhum. Bai, bueno, e, behar, behar ikusi dugu, ba bueno, bon, e, egunetan, edo ospilizun egunetan, ba, jende asko alkartu aldezarrian eta bueno, giroa berotzen duan neurrian, ba bueno, jendea hassezan bai bat eh e, txoko bazterretan pixeitem eta bueno, eh bueno, iruitzen sita gainera nolabait neurri batien ere ohitura ere bihurtzen ari zala eta pentsatzen genuen horri aurre egin baditzaiola, ba egoera bere onera ekartzeko. Beraz, e, evidenteak dirudien arren jendeari arau sibiko hori gogorarazi egin ber zaio. Bueno, badaki gustei pagiro aberotsen duen neurria moturra berotsen da ta ezbait, batzutan arauak eta etxean ehingo ba? ez, ez genuken zeo zer beste bestean etxean zaigu egin daitekeela ta ez bestearen zapatetan jartzen eta eta aurrera, ez. Iñaki Zu aldesarreko Donostiako aldesarreko bizulaguna zaitugu. Eh zer da orain artean estropada, sagardoegun bat edo ta San Sebastiánen biharamonean zure eskaratzetik ateratzerakoan ikusten zenuen argazkia. Bueno, ba, normalian, bueno, e, goizien, goizazten dira garbitzen, baina ikusten da nahizta goizien hasi e, garbitzen, ba, hori, ba, mazterra azkotan, ba, txera, ba, plastikosko bazua, botellak, e, eta gero, ba, pareten kontra, ba, hori pixauzaia, eta, bueno, alako egunetan, zenbaitetan ez, ba, karri egei, ba, pareten kontra, ba, baltzutzen ere, zenbait hau zotarrega, ez duze, de, ba, portalian, edo, ondendakoa tian ere bai, eta, bueno, ba, horna matizka, pixa, tristesia barra eza. Amaitu da entzun gaiak. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beeko laukietan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 entzun Joseba, barandiaran egunon. Kaixo egunon. Olimpiar jokoak amaitu berritan, ba, oraindik balantze ekonomiko egiteko azkarregi izango da, hori e, bai Londres gune bat berritu, eta ekonomikoki baazteko balio izan duela esan dezakigu. Joseba, arrakas eta itza ipatu ganezake? E, bai, erlatiboa gian, ez da, baina, bueno, pentsatu behar dugu Londresek irugarren aldiz hartu dituela Joku Olimpikoak, e, eta geroz eta herrialde ez gehiago dagoela ba, Joku Olimpikoak antolatzeko gaitasuna eta hala edo gogoa dutenak. Ez? E, kontutan izan hotelek bera, bueno, e, berakada sufritu izan dutela azken hiru Joko olimpikoetan Sydneyia at aten hasen eta beginen mono e, bueno, ekitaldia ematen denean eta Londressen akaso e, bueno, desbideratu egingo zen bisitari kopuru ez, e, itxura guztien arabera. E, Bueno, bestealde jarduera ekonomikoa daien ez jokuen aurretik e, asko izaten da eta gero ondoren zerrait egiten den ere batentuz e, beiraatu behar da ez, baina bai onura oso lokalizatu legoke Londres ekialdean estrafor inguruan ba, azpiegiturako betu dituztelako treneak eta bar lur guttsatuak gutxatu, gutxitu egindireako eta guneberdeak handitu egin dueako horrek biztan le mono bueno, bizikalitatea laguntzen die, eta jarduera ekonomiko ezberdinetarako aukerak ere ba, zabaldu egiten dira. Ez Kontustu ekonomiko oso zait batean eman dira e, Londresko jokoak Eurduan badakigu, Montreal edo Grezian izan zen zor desastreik ez dela izango, Bartzelonako arrakasta hitzelik ere agian ez, baina ekialdeko Londresen zat gabe e, bikainak izan dira, Londres osoarentzat nahikoak esango nuke, zen edaratozen iru urteetan bertako ekonomia eundik 0,6 gehiago haunditu daitekela aurrekoz izan da. Mm -hmm. Ondo da, Joseba, biarte. Baila, jo. Joseba, barandiaran egunon. Kaxa, egunon. Olimpiar jokoak amaitu berritan, ba, oraindik barantz ekonomiko egiteko azkarregi izango da. Hori e, bai, Londres iriko gune bat berritu, eta ekonomikoki ba, azteko balio izan duela esan dezakigu, Joseba, harrakaz eta itza ipatu genezake? E, bai erlatiboa gian, ez da baina, bueno, pentsatu behar dugu Londrasek irugarren aldiz hartu dituela Joku Olimpikoak e, eta geroz eta herrialde ez berdin gehiago dagoela ba, Joku Olimpikoak antolatzeko gaitasuna eta hala edo gogoa dutenak ez. E, kontutan izan behar, bueno, hotelek e, berakada sufritu izan dutela azken iru Joku Olimpikoetan Sydney at atenasen eta beginen, e, bueno, ekitaldia ematen denean. Eta Londrazen akaso, e, bueno, desbideratu egingo zen bisitariko puru ezta, e, itxura guztien arabera. Ehm Bestalde jarduera ekonomikoa ez jokuen aurretik e, asko izaten da, eta gero ondoren zara egiten den ere, bat, tentuz e, behiratu behar da, da? baina bai, onura oso lokalizatua legoke Londres ekialdean aldean, estratfor inguruan, ba, azpiegiturako betu ituztelako, treneak eta bar lurkutxatuak gutxatu, gutxitu egin direlako, eta gune berdeak handitu egin direlako, horrek biztanlei lehi bueno, bizikalitatea laguntzen die, eta jarduera ekonomiko ezberdinetarako aukerak ere, ba, zabaldu egiten dira, ez? Kontustu ekonomiko oso zailbatean eman dira e, Londresko jokoak, Eurduan badakigu, Montreal edo Grezian izan zen zor desastreik ez dela izango Bartzelonako arrakasta hitzelik ere agianez, Baina ekialdeko Londresen zat zalantzari gabe e, bikainak izan dira Londres osoaren zat nahikoak esango nuke Eta datozen iru urteetan bertako ekonomia eundik 0,6 gehiago Eunditu daitekela aurreku izan uh -huh. da Ondo da Joseba, biarte Baya, Amaitu da entzun gaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan hirugarren testua Entzungaia bialdi zaintzungo duzu Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzenak Orain minutu tardi duzu galderak irakurtzeko Irakurri galderak entzun testua. Jo ja, arai da zago on paseoan Gasteizen izan gara, e, karrika dantzaia ikuskizuna ikusten ere bai eta zu zer e, astebur honetan Ainhoa Parisen izan altzara? Ba, na kodaino hartzerbait ehia. Bai, bohemion eta artisten hizkuntza aukeratu dut gaurgoan. Mm -hmm, ez. Naiz etzetan mugitu, eh. Ez. Ez, alara izu, parixenez ezik hemen ere bagara artista, eta noizbait entzunditugu kuadroa estraptuak, impresionistak, oleozko pinturak, eta alako kontzeptuak ezta. Bai, entzun bai, baina gutxitan duko hartelanez gozatzuko e, aukerarik ezta? Ha? Hados, ados. eta ez nire bakarrik ez, e, asko dira pentsatzen dutenak artean museotan eskutaturik dagoela. Bai, eta sarre hor daindu dela. Hori da, dirutruke, eta horregatik, basortu dute, walking galeri edo arteak kalean egitasmoa. Ah, eta zer eskaintzen du egitasmo? Onek? Ba, bueno, nik baino hobetu azalduko hori saioa etxe barriak. Bera baita, egitaz monetako partaide bat, eta entzun-entzun, zein helbururekin garatu duten proiektu hau? E, elburua e, arteak kalera kreatzea baino ez da, ahirazan. Egitaznua, e, nahiz eta oso finkatua ez egon, Walking Gallery bera artelana da. ez e, nola baita. E, Bakanako e, artea ateratzea baizik eta taldeak egiten dauen e, indarra noragaite, arte eta talde batek bultzadutako proiektua da beraz e, zuke zagututu duzu nahinoa hala da bai artista batzuk animatu dira eta denen artean baiten dute kalean erakusketa moduko bat ha? proiektua berez Bartzelona nabiatu zen gero Madridera luzatu zen eta orain gutxi Bilbao eta Donostin izan dira entzun dezagun zertan ibili ziren bertan Proposamena hori, da, hiri e, bakoitean e, antola, antolatzaile bat e, desberniak gotea e, ez. Da, e, hartzen ditu, poltsa sorro bat e, balit bezala, da, da, paziatzen azten gara. Da, normalian, da, e, antolatuta dago, ez e, da, ba, leku interesgarritatik pasatzeko, ba, museoetatik, bueno, museoz arrebentan geratzen gara. Alegia, e, artelan akartuta, paseoan jartzen dira jendeak ikus bezan. E, ba, eta eta hartzea hituzte ba, leku estrategiko batzuk, ba, tentzio gehiago erakartzeko. Eta jendeak zardaritza? Ba, oso, oso pozik eh. daude, be, beren egitasunarekin, bai baza jendeak oso ondo erantzun duela maten du, eta haizu, badirudi arte askaintzeak, ba, zenbat, ozutopo genditza dituela. E, nikuste uste ondoa ateratzen dela dana geure... Proposamenaz baita eh, politikoa nola ez da, ez dugu ez ebez eskatzen egia esan. ematen dugu. Kaletik baldin mazua, ez daba patian, Guelkin eh, bat aurkitzen baduzu, baina ikusten erakartzen eh, du da gainera, ez eh, dugu berri ikusten dugu, bai, ez da. La La imposit, daude, bai. bai. Iar, Non, donostiako, zinemaldirako ere, beste Walking Galeri bat antolatu nahi duten. Walking Galeri, ja. e, artearekin paseoan, ez da, kalean. Ba, ea, ba, animatu, animatzen diren donostiarrak? Ala ere itziar, zuk uste artista guztiak prestatu daudela euren lanak edo non esartzeko, esan nahi dut. Museo ematen dioten nola baiteko esklusibitate edo ospe hori galtzeko Ba, pensatzen dut izena un dientzat proposamen arriskutsu egia hmm. izan daiteke lagian batez ere euriarekin ezta Hori pentsatzen dute, nik ere baina auk ez tira beldu <tune> Jarrai dezakun paseoan, gazte izin izan gara, e, karrika dantzaea ikuskizuna ikusten ere bai, eta zu zer, e, azte huronetan ainoa Parixien izan altzara, horrelako dañoa jartzerroa. Bohemion eta artisten hizkuntza ukeratu dut gaurkoan, <tune> baina ez, enaiz etxetin mugitu, e? Eh? Ez, alara izu, parixenez ezik hemen ere bagara artista, eta noizbait entzun ditugu kuadroa estraptuak, impresionistak, oleozko pinturak, eta alako kontzeptuak ez da. Bai, entzun bai, baina gutxitan dugu artelanez e, kozatzuko aukerarik ez da? Ados, ados. eta ez nire bakarrik ez. Eta asko dira pentsatzen dutenak artea museotan eskutaturik dagoela. Bai, eta sarre hor da behar dela. Hori da, dirutruke, eta horregatik basortu dute Walking Gallery edo artea kalean egitasmoa. Ah, eta zer eskaintzen du, egitasmo? Ba, bueno, nik baino hobetu azalduko diugori, saioa etxe barriak. Bera baita, egitaz monetako partaide bat, eta entzun-entzun, zein helbururekin garatu duten proiektu hau? E, elburua e, arteak galera keratzea baino ez da, ahirazan. Egitaz nua, e, nahiz eta oso finkatua ez begon, walking galeri bera artelana da. Ez e, nola baita. E, bakanako e, artea keratzea, baizik, eta taldeak egiten dauen e, indarra, nola baitez. Artista talde batek bultza dutako proiektua da beraz, e, zukez agotu duzen da inoa. da bai, artista batzuk animatu dira, eta denen artean baite dute kalean erakusketa moduko bat. Ha? Proiektua berez Bartzelona nabiatu zen, gero Madrille da luzatu zen, eta orain gutxi, Bilbon eta Donostin izan dira. Entzun dezagun, zertan ziren bertan? proposamen hori da. hiri e, bakoitzean e, antola, antolatzaile bat eh desberniak egotea, ez? Gai e, hartzen ditugu polza sorro bat e, balit bezala da da paseatzen astengara. Da normalian da, e, antolatuta dago eh ezagita ba, leku interesgarrietatik pasatzeko, ba, museoetatik, ala bueno, museo sarreetan alagia e, artelana kartuta paseoan jartzen dira jendeak ikus bezan e, bai, eta da eta... hartu dituzte baleku estrategiko batzuk ba gehiago erakartzeko eta jendeak tardaritza ba oso, oso pozik eh, daude benen egitasmoarekin bai bai jendeak oso ondo erantzun duela ematen du eta izu badirudi arte askaintzeak ba zenbat oztopo gainditzen da dituela Eh, nik uste ondoa ateratzen dala dana geure proposamenaz bai eta eh, politikoa nola bai, ez da, ez dugu eze bezeskatzen egia esan, ematen eh, dugu. Kaletik baldin mazua, ez daba patian, eh, Welking gale bat aurkitzen baduzu, ba nik uste erakartzen eh, du da gainera, ez eh, dugu berri ikusten dugu bai ez da. Baposik ha, daude, bai, bai. Non, donostiako zinemaldirako ere, beste Walking Gallery bat antolatu nahi duten. Walking Gallery, ja. e, artearekin paseoan, alean, ez da, oida. kalean. Ba, ea, ba, animatu, animatzen diren donostiarrak? Ala ere itziar, zuk uste artista guztiak prestatu daudela euren lanak edo non ezartzeko? Esan nahi dut. Museo nomaten dioten nolabaiteko esklusibitate edo ospe hori galtzeko. Ba, pensatzen dut iztena un dientzat proposamen arriskutsu egia hmm. iztandaiteke lagian bat ez ere ezta. Hori pentsatzen dute, nek ere baina auk ez dira beldu raizu. Amaitu da entzun gaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beko laukietan. Ha amaitu da enzumenaren satia.